Föld a legnagyobb izgalommal vette tudomású jelentéseinket. A továbbított képanyagot a világ minden televíziója közvetítette, és az újságcikkek a Holdon talál telepet az űrhajózás legnagyobb szenzációjaként tállalták. Zénó kapitány előterjesztette tervét a Föld tanácsának. Eszerint másnap három ember a kutató űrhajóval leszáll a mellett, és ha semmi veszély nem mutatkozik, a szelén is áttelepedik a táborhegyről az Alpetrágius kráter most felfedezett a lagútja elé. A tervet jóváhagyták a földön, és másnap hárman útnak indultak. A kutatóűrhajó ugyan eredetileg csak két személyes volt, de a kis sovány Ferri doktor jól elfért zénókapitány és Mark között. A helyszínen legelőször azt állapították meg, hogy helyes volt a feltevés. A három fémtükör valaha valóban napenergia forrás lehetett. A jelek szerint már hosszú ideje nincs használatban. A mikrometeorok milliói vékony barázdákat karcoltak a valaha üvegsima homorú fémtükörre. A felület jó része annyira mat volt már, hogy inkább szórta, mint összegyűjtötte a ráeső fényt. Valamilyen fontos fémet olvaszthattak itt a napenergiájával. Olvasztás nyomai és fémshalak kupacok látszottak szerteszélyel az állványok körül de az is lehet, hogy az ismeretlen lények a kőzet megolvasztásával vizet és gázokat termeltek. Az egyik salak töm tetején csillogó fémcsepp ragyogott. Zénó letörte, és úgy találta, hogy Wolfram lehet. Elindultak az űrhajóból felfedezett úton. Ez az Alpetrágius kráter oldalfalához vezetett, és a végén hatalmas nyílást átongott a hegyben. Bevilágítottak. Végeláthatatlanul hosszú alagút tárót eléjük. Szélességen 4 és 7 méter között váltakozhatott, magassága jó 5 méter volt. Óvatosan lépkedtek befelé, noha az alagút alja teljesen sima volt. Mesterséges beavatkozásnak semmi nyomát nem találták. Úgy tűnt, s mint mind a hárman megegyeztek, hogy természetes képződményről van szó. Körülbelül másfél kilométer után az alagút hirtelen szűkülni kezdett, majd drögtön ki is öblösödött, és a lábok előtt mély szakadékot vettek észre. Nem tudtak tovább menni. Nagy és felmérhetetlenül mély volt ez a szakadék, ameddig a lámpájuk bevilágította, nem láttak más, csak tátongó ürességet. Lehasaltak a szélére és visszafojtott lélegzettel a mélybe hallgatóztak. A hallotti csöndben csupán szívük verését hallották. Oxigénkészletük fottány volt, ezért sietve visszaindultak. Az egész testüket hermetikusan beburkoló szkafanderben, nehézkesen mozogtak, noha súlyuk csak hatoda volt a földi súlyuknak. A sisakjukba beépített adóvevő rádiókészülék volt, ezen beszélgettek egymással. Olyan ez a szakadék, mondta az kapitány, mint egy vulkán kürtője. Az alpetrágius valamikor működő tűzhányó lehetett, ezt az alagutat pedig valószínűleg még a feltörő gázok alakították ki a képlékeny kérekben. Ennek ellene mond az, szállt vitába vele márt, hogy éppen ennek az alagútnak az előterébe vannak a napkohók, és másik alagútnak nyoma sincs. A szakadékban titkok rejlenek. Benne kell megtalálnunk azoknak az ismeretlen lényeknek a nyomát, akik a fémtükröt felállították. Nagy szemarak voltunk, szólalt meg a sor végén Ferri doktor. Miért? Hát amikor ott hasaltunk a szakadék szélén és hallgatóztunk, nem jutott eszünkbe, hogy nem a földön vagyunk. Itt nincs levegő, amely a hangot közvetíteni tudná. Csak a kőzet belsejéből terjedő hangokat észlelhettük volna, de azokat sem a szkafanders is, aki mögé zárt fülünkkel. Műszerek kellettek volna hozzá. Oh, – oh, oh, Szép kis fizikus vagyok, mondhatom, – restelkedett Márk. <gül> Ez az igazán eszembe juthatott volna? <gül> – Számomra az volna a legizgalmasabb, – folytatta Ferri doktor. – Ha az életnek valamilyen nyomát megtalálhatnánk. Az kétségtelen, hogy élő léleg jártak itt, vagy járnak esetleg most is a közelünkbe. Zénó kapitány közbeszólt. Levegő nélkül nincs élet. Nos ez az. Én éppen a levegő nyomát szeretném itt megtalálni. Az élet nem csak alkotásában, hanem ezer más módon is otthagyja nyomát mindenütt. Ez az alagút túlságosan nagy ahhoz, hogy feltölthették volna a légzésre alkalmas gázokkal. Kutatni kellene valami kisebb fülke, elzárható üreg után, amely tartózkodási helyük lehetett. – Ezzel egyetértek! – mondta Zénú kapitány. – A szakadékot is megvizsgáljuk, bár nem sok reményem van rá, hogy jelentősebb leletekre bukkanhatnánk enne. Kiértek az alagút bejárata elé. Az erős napfény elkápráztatta szemüket. Amikor megszokták a vakító világosságot, tüzetesen átkutatták a bejárat környékét. Eldobált tárgyakat kerestek, amelyek önmagukba csak szemétnek számítanának, de számunkra fontos, nyomra vezető dokumentumok lehetnének. Nem találtak semmit. Ezután a kisé távolabbi tájat kezdték tanulmányozni, és így vették észre, hogy az Alfonzus kráter irányába a központi hegykúpnak vezető út egy helyen megszakad, és ott a felszín jól mutatja a mesterséges beavatkozást. Lehasított, kibányászott szikladarabok hevertek szadaszét, halmukba összehordva. Szerették volna közelebbről is megnézni azt a helyet, de oxigénkészletük annyira fogytán volt már, hogy azonnal vissza kellett indulniuk a kutató űrhajóval. A táborhegyen nagy nyugtalansággal és türelmetlenül vártuk már zénóékat. A közös terem közepén rögtönzött műtőságyon mozdulatlanul viassárgán Péter feküdt. Ferri doktor azonnal hozzá sietett. Meghallgatta a szívét, és csak amikor meggyőződött róla, hogy még ver, akkor kérdezte meg, mi történt. Elmondtuk Ferri doktornak, hogy már hazatérőbe voltunk a terepjáróval, amikor felderítő útunk befejezéséül visszakanyarodtunk a táborhegyhez. Péter, a szenvedélyes mineralógus, még mintákat akart venni a hegy délkeleti oldalfalából. Amikor megközelítettük a hegyet, Péter és Viktor kiszállt a terepjáróból. Alig tehettek néhány népést, amikor néhány méternyira a fejük fölött, a nyugati oldalon kiugró szikla árnyékában hirtelen láng és füst csapott fel. Aztán láttuk, hogy Péter a szkafanderja nyakához kap, de abban a pillanatban már a földre is zuhant. Viktor hozzáugrott és ölébe emelte, közben észrevette, hogy Péter a szkafander nyakrészén egy kis repedésre szorítja a tenyerét, és hallotta még a kiáramló levegő sziszegését. Nyomban haza siettünk. A szilánk, amely átdöpte a szkafandert, nem nagyon sebesítette meg Pétert, éppen csak becsapódott a vállába, és fél végével kiállt az izomból. Az eszméletlenséget tehát nem a seb, hanem a váratlanul beát levegő hiányokozhatta. okozhatta. Feri doktor palackot kért, és megnyugtatta társait, hogy nem lesz semmi baj. Valóban, néhány perc múlva Péter ébredezni kezdett. A kedélyek megnyugodtak. Péter balesete a sors különös iróniája volt. Néhány évvel ezelőtt érdekes tanulmánya jelent meg a holdbéli meteorveszéről. Kimutatta, hogy a közvetlen meteorveszélynek igen kicsi a valószínűsége. Sokkal nagyobb azonban a másodlagos hatás veszélye. Számításokkal igazolta, hogy ha egy gram tömegű meteor másodpercenként 30 kilométeres sebességgel csapódik be a hold felszínébe, az ütközés pillanatában 45.000 méterkilogram energiát szabadít fel. Voltak, akik azt erősítették, hogy az egypontban ható energia hővé alakul át, azonnal elgőzölögteti a meteort, és a becsapódás helyét megolvassa. Péter szerint a felszabaduló energiának csak kis hányada alakul át hővé, az őme mechanikai hatásban nyilvánul majd meg, és képes lesz arra, hogy a szilánkból akár egy kilogrammos darabokat is lerepesszen. Azt tervezte, hogy majd ezt a másodlagos veszélyességet, a sziklákból lehasadó, szerteszét pattogó szilánkokat okozta veszély tanulmányozza itt a holdon, mert így a következő Hold expedíció már gondoskodhat a védekezésről. És íme most saját szerencsétlensége szállította neki a kísérletet, kis híján végzetes következménnyel. Amikor magához tért, nem álta meg, hogy fanyarkis mosolyjal be ne jelentse. Lám, nekem volt igazam. A hegyfalból kihasott szilánk sebesített meg. Felszabadultan nevettünk. Mind a két kutató részleg beszámolt a fölfedezéseiről. A megbeszélésem már Péter is részt vett, félig ülve, félig fekve a heverőn. Kijelentette, hogy a lépten nyomon látható kis is az ő elméletét igazolják. A becsapódó meteorok feltűnő erélyes nyomokat ütnek a hold felszínébe. A legnagyobb ámulattal azt a letört fémcseppet nézegettük, amelyet Zénó kapitány hozott magával a napkóótól. André azonnal kémiai vizsgálatba kezdett, és megállapította, hogy nem Wolfram, hanem egyelőre ismeretlen fém. Meghatározásához gondosabb elemzés szükséges. A rádióban a föld jelentkezett és sürgette a beszámolót. Zénó kapitány szónokunkra, Viktorra bízta a jelentés megfogalmazását, nekünk pedig parancsot adott, hogy készítsük elő az űrhajót az indulásra. Márka együtt szkafanderbe bújtam, és kimentem vele, hogy segítsek neki behordani a szelém mellé telepített műszereit. A hold igen kedvező laboratóriumnak ígérkezett a kozmikus sugázás tanulmányozására. Nincs légkör, s nagy energiájú kozmikus részecskék akadálytalanul bombázzák a felszínét. Amíg szétszedegettük a műszerek állványait, és felcsavargattuk a villanyhuzalokat, Márk világának egyik olyan zugába pillantottam be, amelyet eddig nem ismertem. Szupernovákról, szétrobbanó csillagokról beszélt, ismeretlen mágnesesterekről, amelyek behálózzák a világ mindenséget, és hihetetlen sebességre gyorsíthatják fel a széttörezett atomrészecskéjét. Nézd ezt a felvételt! Adott a kezembe egy fényképlemezt, amikor ismét bent voltunk az űrhajóba. Mi ez? A tiho kráter? Márt nevetett. A kép közepén csipkézet szélű kerek kis folt volt, amelyből sugarasan fehér vonalak indultak széjjel. Éppen olyan volt, mint valamelyik hatalmas magányos holtkráter felülről készült képe. Azzavar csak, hogy zegzugosan lefelé haladó fekete vonal húzódott végig a lemez szélétől a kráterszerű foltig. Megkérdeztem, mi ez a vonal. Egy kozmikus részecske útvonala egészen a. Ad... várj, ne folytasd, hadd mondjam én. Egészen addig, amíg a részecske bele nem ütközött a fényképlemez egyik a tomjába, és a széljel nem vetette. Úgy van. Ted még hozzá, hogy ilyen eredetű robbanást földi laboratóriumba képtelenség előállítani. Ennek a részecskének a maga parányi tömegéhez képest annyi energiája volt, mint egy galaxisnak, tehát közel a fénysebességével vágódott neki a lemezfilm rétegének az egyik nehéz ezüstatomnak. Na, hogy mi egy ekkora részecskét így fel tudjunk gyorsítani, akkor a gyorsító berendezést kellene csinálnunk, mint maga a Föld. Körültek elcselhetnénk az egész földgolyót, hogy megfelelő nagyságú és erejű mágneses teret kapjunk. Most értettem meg igazán Márkot és az űrkutatásoknak azt a jelentőségét, amelyről alig-alig szólnak az újságok. – Mutattad már a felvételt Zénónak? – Márk cinikusan rámhonyolgott. – Még nem. Van időre. Majd ha lesz még három-négy ilyen felvételem akkor. Másfél óra múlva a szelén hatalmas, kettős gömbű teste pohán ereszkedett le az Alpetrágiusz kráter falánál. Amikor megérkeztünk, lézerfelvillanásokkal jeleztük a földnek, hová helyeztük át táborhelyünket. Közvetlenül a három nap tükör mellett a sima platón állt az űrhajó. Mindnyájunkat hajtott a kíváncsiság, és tüstént felfedező útra indultunk. Senki sem akart ügyeletes maradni, majdnem sorsolással döntöttük el a vitát. Végül azonban a csöndes és mindig nyugodt Leon vállalta magára az ügyeletet. Közben majd megpróbálom megfejteni a gömbrádió jeleit, mondta Magyarázatú, de mi tudtuk, ez csak azért mondja, mert nem akarja, hogy sajnáljuk. Mind a nyolcon bújtunk, és elindultunk az alagút titkának földerítésére. Egy hosszú, erős fémcsövet, kötélhákcsót és különféle szerszámokat vittünk magunkkal. Megállás nélkül mentünk az alagút végébe tátongó szakadékig. Első dolgunk az volt, hogy a nagy fényerejű reflektorokkal belevilágítottuk, és lemértük a mélységet. 45 méter volt. Valakinek le kellene ereszkednie, mondta Mark. Majd én megyek, vállalkozott rögtön Péter. Ferri doktor azonban nem engedte. Ekkor Viktor jelentkezett, mondván, hogy ő a legizmosabb, tehát neki jelenti a legkisebb megerőltetést a 45 méteres mélység megmászása. Ez igaz is volt. Zénó kapitány azonnal hozzájárult a dologhoz. A szakadék összeszűkülő ívét áthidaltuk a filmcsővel, erre pedig ráeresítettük a kötélhátcsót. Viktor óvatosan elindult lefelé. Egy kisebb reflektort és közet, mint a vevő kalapácsot vitt magával. Két-három méterenként megállt és körbe bevilágította a hatalmas kürtőfalát. Sisakjába beépített rádiókészülékén állandóan közvetítést adott a látottakról. Ugyanaz a simaság, mint fent az alagútba. Néhol függőleges barázdákat, máshol spirálisan csavarodó árkokat látok. A fal tompa szürkés fekete, itt ott csillog valami fémnek a nyoma. Úgy látom, ez a kürtő természetes folytatása az alagútnak. A hőmérő mutatója most megmozdult, a hőmérséklet lassan emelkedik. Még nyolc-tíz méter és elérem a kürtő fenekét innyit nem látok lent semmiféle elágazást vagy folytatást. Leérkeztem. Egymásra gyűrűző vulkánolvadék az egész fenék. Valamikor tűzhányom működhetett itt. Lehet, hogy alattam a mélyben még izzó magma van. A hőmérő 40 Celsius fokot jelez, de a sugárzásmérő is kétszer akkora intenzitást mutat, mint odafent. A talpammal megmerevedett gyűrődéses olvadékon állok. Semmi nyomát nem látom annak, hogy valaha élő lények jártak volna itt. Kőzetmintákat viszek magammal. Amikor Viktor feljött, megkezdtük az alagút rendszeres felkutatását. Márk csalódottnak érezte magát. Arra számított, hogy a szakadék mélyén választ kapunk számtalan kérdésünkre. Ehelyett még nagyobb bizonytalanságba kerültünk. Az alagút sem mutatott semmit. Hiába tapogattuk, kopogtattuk végig a falait többször is. Kedvetlenül mentünk kifelé, amikor egyszer csak Ferri doktor hangját hallottuk a rádió hangszórójából. – Gyertek ide, megvan, amit kerestünk! Közel a kiárathoz az alagút falába egy kis nyílás sötétedett. Akkora csak, hogy egy ember hason csúszva nagy nehezen beférhetett rajta. Magassága hatvan centi lehetett, szélessége valamivel kevesebb. A tükör simára csiszolt nyílás belső részén légmentesen záródó fémajtót fedeztünk fel. Óvatosan kinnítottuk és bevilágítottunk a nyíláson. Egy kisebb, szobanagyságú üreg tárult elénk. Egymás után sorba lehasaltunk és bekúsztunk az üregbe. Szabályosan kiképzett hosszúkás szobába kerültünk, amelyben arasznyi magasságban patka futott körbe a falak előtt. A patkán színes foltokat láttunk. A falból mesterségesen beillesztett fémkarok álltak ki, és a sima felületek tele voltak különféle ábrákkal. Az ámulattól alig jutottunk szóhoz. Ferré doktor találta felelőször magát. Ha igaz az, amit feltételezek, hogy ebben az üregben éltek a mi ismeretlen lényeink, már pedig láthatjátok, igaz, akkor az egész helyiséget föl kellett tölteniük a légzésük szükséges gázzal. ha <tosz> kitűnő ötlet, mondta Andri. Megvizsgálom, milyen vegyi elváltozást találok a fal anyagába. Úgy van, helyeselt fel. doktor. Ha tartalmú levegővel éltek, akkor bizonyára nyomot hagyott maga után. – És ha a sűrített állapotban palackokban tárolva használták? – kérdezte Viktor. – A vizsgálatot akkor is el kell végezni. – adta ki a rendelkezés zénó kapitány. – Meg kell tudnunk, hogy milyen gáznemű, légzésre alkalmas közegben tudtak lenni. És ha nem is lélegeztek? – Hagyjuk a hipotéziseket későbbre – most először vegyük számba minden nyomot, és vizsgáljuk meg minden nyomra vezető lehetőséget. Lázas munkába kezdtünk. Én magam is a rajzokat tanulmányoztam, abból a feltevésből kiindulva, hogy valamiféle művészi ábrázolással van dolgunk. A rajzok azonban annyira érthetetlen kuszavonalaknak a szövevényei voltak, hogy hamar rájöttem. Teljes reménytelen a vállalkozásom. Zínó kapitányhoz csatlakoztam. Ő márkal beszélgetett. Úgy látom, Zénó valóban neked van igazad, mondta Márk. Nagyon valószínű, hogy ezek a lények nem földiek voltak, de még csak nem is igen hasonlítanak ránk. Már a szűk bejárat is azt mutatja, hogy apró termetőek voltak. Ezt bizonyítja az alacsony körpatka is. A, a rajzok is alacsonyan vannak a falon, vetettem közbe. Úgy van, ám a földön ilyen kis termető emberek nincsenek. Ezek még a pigmeusoknál is kisebbek lehettek. A legizgalmasabb jelenség a fémolvasztás, folytatta Márk. Nyilván nem csak azért állították elő ezt a fémet, hogy erre a bejárati nyilásra ajtót kovácsoljanak. Minden bizonnyal el is szállítottak belőle. Hová? kérdeztem. Hát annyi bizonyos, hogy nem a földre, mondta Zénó kapitány. Erről tudnunk kellene, hiszen a rakéta ellenőrző műszerek régóta működnek. Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy ezek a lények csak ugyan nem földiek, de nem is holtbéliek. Ekkor már mind a heten ott álltunk Zénó kapitány körül. Ha nem? kérdeztük szinte egyszerre. Hát erre még nem lehet feleletet adni, kevés az adatunk. És kicsi hozzá a fantáziám. Szentül hiszem azonban, hogy a megtalált nyomok sokkal messzebbre vezetnek, mint ezt gondolnánk. Egy másik bolygóra? kérdezte Viktor. Zénó tűnődve ránézett. Hát igen, mégpedig nem is túl közelire. Talán. Elhallgatott. Talán? Sülgettük. Talán messzire a Jupiteren túli világba. Mindjárt döbbenten hallgattuk. Ellenvéleményen nem volt egyikünknek sem. No, már abba hagyjuk itt bent a kutatást, törte meg a csendet a kapitány. Most még végigmegyünk az Alfonsus kráter felé vezető úton. Annyi oxigénünk még van. Az út végébe mesterségesen kiképzett falat fedeztünk fel. Közelről is meg kellett néznünk. Hát, ha találunk ott valamit. Kibújtunk a szűk helyiségből, és csoportba verődtünk a barlang bejárata előtt. Már éppen indultunk volna, mikor váratlanul megszólalt az űrhajó hívó jele. Azonnal mind a nyolcan az ő hullám hosszára állítottuk készülékeinket, és a hangszóróból Leon izgatott hangját hallottuk. – Zínó kapitány, gyertek rögtön vissza az űrhajóba! – Mi történt? – Új parancs érkezett a földről. Sürgős parancs! Az űrhajóban Leon türelmetlenül fogadott bennünket, s ez mindnyájunkat balsejtelemmel töltötte. Szinte nem mertük megkérdezni, mi az új parancs. Nem is várt a kérdésre. Minden bevezetés nélkül ezt hadarta. Titokzatos rádiójelek a Marsról! Aztán átnyújtott a Zénó kapitánynak a kezébe szorongatott rádiogramot. Zéno gyorsan átfutotta a földtanácsának üzenetét, majd hangosan felolvasta. Az Alpok obszervatóriumban ismét észlelték azokat a titokzatos rádiójelzéseket, amelyeket az intézet két évvel ezelőtt a hold irányából már egyszer felvett. A Szelén kapitánya és munkatársai előtt ismertek az akkori tények. Emlékeznek rá, hogy a jelzések megszakadása után, mivel a jelek értelmét megfejteni nem tudtuk, az Alpok Obszervatórium azt a feladatot kapta, hogy 21 cm-es hullámhosszon dolgozó műszereivel tovább figyelje a hold környékét, és kutassa fel az ismeretlen rádióadót. Ma hajnalban 5 óra 32 perckor ismét jelzéseket fogott föl a hold irányából. Maguk a jelek nem azonosak a korábbiakkal, de a hullámhosszuk és rendszerük ugyanaz. A jelzések órákon át megszakítás nélkül érkeztek, majd elhalkultak. A megfigyelők kozmikus zavart sejtettek, de rövidesen kiderült, hogy amikor a vevőantennát elfordították keleti irányba, a jelzések ismét felerősödtek, ugyanakkor a holdnak irányított ellenőrző antennákra kapcsolt készülék néma maradt. A további mérésekből és számításokból kiderült, hogy a rádiójelek most nem a holdról származtak, hanem a marsról, amely a hajnali órákban éppen együtt állt a holddal. Azóta a marsra irányított antenna változatlanul és teljes erővel közvetíti a jelzéseket. Felkérjük a kutatócsoportot, hogy a hold felszínéről figyelje meg a marsot. Ha megfigyelései megerősítik a földi észleléseket, azonnal készüljön föl a hazatérésre. Sokáig hallgattunk. Na váratlan hír minnyájunkat meglepett, és bár más körülmények között örültünk is volna az új felfedezésnek, most inkább letörtünk. Bajon mit akarnak velünk? kérdezte Leu. Elküldenek a marsba mondta Zénó kapitány. Hagyd a tréfát, legyintett Mark. Nem tréfálok, a Szelén ma az egyetlenül hajó, amely teljes biztonsággal indulhat a marsra. Ez a bejelentés mindnyájunkat felderített. Egyedül Mark maradt kedvetlen és keserű. Megint a messzeség bűvölete, mondta. Anélkül, hogy előbb végére járnák annak, amit elkezdtünk. Tévet mondta Zénó kapitány. Most jön a második csoport, amelyik befejezi a megkezdett munkát. És felosztotta köztünk a tennivalókat. Leon és Ali feladata volt, hogy megfigyelje a marsot és felvegye a titokzatos rádiójeleket. A többiek folytatták megkezdett kutatásaikat, hogy minél több eredménnyel térhessünk vissza a földre. Rövid pihenő és étkezés után Zénóval és márkal ismét külső szemlére indultunk. Elhatároztuk, hogy megnézzük az Alfonzus kráter oldalába felfedezett mesterséges sziklafalat. A meredek út nem fárasztott bennünket, még jól is esett tízmaiknak a turistáskodás. Az út mentén mind a két oldalon érzdarabok hevertek. Itt a bizonyíték, mondta Mark, hogy ezen az úton szállították a nyersanyagot a napkóhóhoz. És ez arra is bizonyíték, folytatta a gondolatot Zénó kapitány, hogy az Alfonzusz kráter oldalába bányára bukkantunk. Nem voltunk már messze az út végétől, és az egyik kanyarodó után valóban elénk tárult a hatalmas ércbánya. A felszín sötét kőzeteihez szokott szemünk káprázott a különböző színekben játszó, vakító érztellérektől, amelyek más-más ábrákat mutatva hálózták be a függőleges sziklafalat. Egy szédítően magas, félkörívű szakadéknak a tövében álltunk. Az aljában itt is, ott is óriási halmokban állt a kibányázott érc és a meddőkőzet. Zénó kapitány egy számítást végzett. A legkevesebb három millió tonna anyagot mozgattak itt meg, ami törpénk. Óriási szám. – Mennyi idő kellett ehhez? – kérdezte. – Hát, ki tudja, hiszen fogalmunk sincs róla, hogy milyen gépi felszerelésük volt. Márk mintákat gyűjtögetett, úgy szólt közbe. – A mesterséges holdjukra és a napkóhókra gondolj, legalább olyan fejlett technikájuk volt, mint nekünk. Vagy még fejlettebb. Ez valószínű, csak azt nem értem, hogy miért nem találtunk egyetlen épületet sem. Az a látszott, mintha számcándékkal tüntettek volna el minden nyomot maguk után. Hát legalább egyetlen egy szerszámot lelnénk. Tüzetesen körülnéztünk, közben fényképfelvételeket készítettem a bánya monumentális faláról. Jól megrakottunk mintával és így tértünk vissza az űrhajóra. Izgalmas fölfedezéssel fogadtak bennünket Andréjék. Ők hárman, Feri doktor és Péter a kis oldalsó barlang kőzeteinek vegyelemzését végezték el, míg mi a bányánál jártunk. A vegyelemzés a következő képet mutatta. A patkák színes folcsaiba szilíciumos vegyületek nyomai fedezhetők fel, a falakon pedig a hidrogén vegyi hatása észlelhető. Az oxigénnek semmiféle reakcióját nem sikerült megállapítani, holott szerves életet feltételezve elsősorban erre számítottunk. Vissza kell mennünk az üregbe, mondta elgondolkodva Zénó. Azután beszámolt a mi fölfedezésünkről, a hatalmas ércbányáról. Hosszú találgatás kezdődött. Vajon miképp is munkálták meg ezt a hallatlanul kemény fémet, és mivel szállították el a holdról? Órákig elhúzódott volna a vita, ha közben be nem jött volna André. Mi újság? kérdeztük szinte egyszeres és fordultunk rögtön felé. – Valóban folyamatos rádiójelzések érkeznek a Marsról. – Minden úgy van, ahogy a Földről jelentették. Én annyit tennék csak hozzá, hogy a jelzések nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyeket a gömbről fogtunk fel. – Hűha! – kiáltott Viktor. – Azonnal a számítógépbe teszem az adatokat. Zínó kapitány felállt. – Azonnal jelentést kell adni a Földnek. – Mi pedig – fordult Markhoz – még egyszer meglátogatjuk a kis oldalsó barlangot. Igyekeznünk kell lakutatásokkal, mert olyan események szólhatnak bele a munkákba, amelyek... Elhallgatott, nem fejezte be a mondatot. Én Zénó kapitányékhoz csatlakoztam. Újra tövéről hegyére végigvizsgáltuk az üreget. Apró mezőkre osztva lefényképeztem a falak ábráit. Az űrhajóba rögtön előhívtuk a felvételeket. Hajszál pontosan összevágva egymás mellé illesztettük őket, és órákig ott könyököltünk felettük mind a hármam. Nem tudtunk kiigazodni a jelek és az ábrák útvesztőjébe. Fáradtak és álmosak voltunk, amikor egyszer csak azt mondta Zénó kapitány. Ezek a törpék egy gram fémet sem vittek magukkal. Rögtön kiment az álom a szemünkből. Akkor miért állították elő? Nem a fém volt nekik a fontos. Hanem, hanem mindaz, ami előállítása közben keletkezett. André és Ferri is bekapcsolódtak a vitába. Úgy gondolod, hogy valamit kivontak a kőzetből? kérdezte Ferri doktor. Zénó ránézett és bólintott. De mit? kérdeztem én. A színes foltukba szilícium nyomait a falon szénhidrogénnek a hatását fedeztétek föl. Így van, André? Igen, oxigént azonban nem találtunk. Hát éppen erről van szó, mondta Zénó. Ferri doktor lekapta a és idegesen kezdte hajtogatni vastag, rugalmas szárát. – Arra gondolsz, hogy nem oxigénnel? – Arra gondolok, – vágott közbe Zénó kapitány, – hogy ezeknek a lényeknek merőbe más volt a szervezeti felépítésük, mint a miénk. André szélesen vigyorogni kezdett. ha <háha> szilícium törpék voltak! – Nevezd így őket! – minden esetre a következő feladatod az, kedves kémikusunk, hogy megállapítsd, milyen gázok, milyen folyékony anyagok szabadulhattak fel hevítés közben az Alfonzus Kláter kőzetéből. Már eddig nem kapcsolódott bele a beszélgetésbe. Hm, – Egyet nem értek, Zénó! – szólalt meg most. – Miért kerülték el ezek a szilícium törpék a földet? – A kapitány elgondolkodott. – Lehet mondta nagycsokára, hogy nem is akarták elkerülni. Elképzelhető, hogy újabb meg újabb jeleket adtak, csak nekünk éppen nem volt alkalmas felvevő készülékünk. A rajz is jeladás, szólt a közbe Ferri doktor. Itt hagyták a napkóhó tükreit, a mesterséges holdat és a rajzokat, tanúságul, hogy léteznek, hogy itt jártak. Zénó kapitány felállt az asztal mellől és járkálni kezdett. Nagy terveim vannak. A törpék mesterséges hordja itt kerint körülöttük. Nem tudjuk mióta, s sem tudjuk, milyen tudományos fölszereléssel. Emlékszel már, a bányában mind valami szerszámot kerestünk. Nos, itt vannak a szerszámok a fejünk fölött, a hold egén. Nyilván a legkorszerűbb műszerek és készülékek sorát találjuk majd meg bennük. Gondoljatok csak az időzített automatikus jeladásra. De hogy jutunk hozzájuk? kérdezte Már. Fölmegyünk értük. Úgy tervezem, hogy a kis kutató űrhajóval megközelítjük, aztán rászállunk. Megkeressük a bejáratát és behatolunk. Azt is el tudom képzelni, hogy a kutatóhajóval megterhelve és keringési sebességét ellenrakétákkal fékezve le tudjuk hozni a holdra. A terv tervminnyájunkat elragadott, fellelkesített, újjonktunk. Legszívesebben válunkra emeltük volna az kapitány. A terem még tele volt zajongásunkkal, amikor Ali sietett be a rádiós fülkéből. A tudományos tanács elnöke, High professzor akar beszélni a kapitányjal, kiabált túl bennünket. Elném útunk. Az a kell Zéno! Hallottuk a hangszóróból az öreg tudós kísérekettes, reszelős hangját. A marsra kell mennünk? kérdezte a kapitány a mikrofonba. Három másodperc múlva megjött a válasz. Igen, készüljetek fel, és azonnal induljatok. Várunk benneteket. Bármennyire is örültünk az új utazás tervének, fájó szívvel szederült köttünk. Én egészen a hold bűvöletébe estem, s nehezen tudtam elbúcsúzni ettől a sokáig halottnak hitégi testől, amely óráról órára újabb és újabb meglepetést okozott nekünk. És bebizonyította, különleges élete van. A 14 napig tartó holdbéli nappal alkonyiba hajlott. Az alkonyati égnek itt nincsenek különös színei. A lebokni készülő nap aranysárga korongja most is vakítóan ragyogott, s peremén körbe a vörös lángok groteszk táncoló figurái voltak. Körbe a bársony fekete ég, a gyémánt kristályként ragyogó csillagok, amelyek közül úgy tündökölt elő a nap, mint drága művíjékszer. Márk szótlanul állt mellettem az ablaknál. Tudtam ő, hagy itt a holdon legtöbbet közülünk. Szerettem volna megvigasztalni, de nem találtam rá szavakat. Szuta mozdulattal sovány vállára tettem a kezem. Viktorra néztünk, vártunk, hogy valami búcsú beszédet rögtönözzen. Nem szólt semmit, hallgatott ő is. A lámpa felvillanása jelezte, hogy rövidesen indulunk. Leültünk, és magunkat a fekvőre billentett fotelokba. Láttuk még, hogy a hold északi peremén felbukkan az ezüstösen csillógó gömb, és lassan emelkedik a magasba. Aztán Zénó kapitány hangját hallottuk. – Indulunk! – A következő pillanatban megremegett a szelén hatalmas teste, s a növekvő sebességgel leszorított bennünket a puha ülésekre.